Озвучено студією «Руда книгарня». Читає Хеля. Розділ 11. Единбурзький замок. Хтось легенько постукав у двері. Либерті на силу розплющила очі. Дівчина з просоння щосили намагалася пригадати – як вона опинилася на коврику у ванній кімнаті. У двері знову постукали. Либерті підвелася з підлоги і одягла зверху сукні білий банний халат, який висів на гачку на дверях ванної кімнати. Вона навшпиньки підійшла до дверей свого готельного номеру і тихо запитала «Хто там?» «Панно Лебеденко, до вас відвідувач!» Відповів чоловічий голос за дверей. «Передайте йому, будь ласка, щоб зачекав у ресторані готелю». Прислухаючись до звуку кроків, які віддалялися, дівчина повернулася до ванної кімнати і увімкнула воду. «Це мені відгукнеться болючими наслідками, але немає часу вовтузитися із сухими засобами гігієни», подумала вона, стаючи під сівки теплої води. Освіжившись, дівчина вбралася у коротку однотонну сукню на бретельках і, схопивши смартфон та сумочку, залишила свій номер. В ресторані готелю «Шотландець» Либерті побачила містера Ругару, який сидів за столиком біля вікна, насолоджуючись чашкою чорної кави. «Добрий ранок!» – бадьоро привіталася вона, наблизившись до вовкулаки. «Добрий. Як тобі спалося?» «Не знаю. Пам'ятаю, що заснула на ліжку, але чомусь прокинулася у ванній кімнаті на килимку», – замислено сказала дівчина, потираючи чоло рукою. «Хм, буває. Снідати будеш?» «Обмажуся кавою, бо мій шлунок досі перетравлює Гаггіс», – усміхнулася Либерті. Привітний офіціант приніс дівчині чашку капучино. Трохи прийшовши до тями, вона вирішила замовити круасан з мигдалем. «Як пройшов твій вечір у компанії лікаря? — І з цікавістю запитала вона у ругару. «У спогадах про нашу першу зустріч. Розповіси, можливо, іншим разом. У нас мало часу». «Ми вперше зустрілися під час урагану Катріна у Новому Орлеані. Його космічний корабель втрапив у вихор також. Згодом лікар допомагав нам рятувати людей». Дівчина смакувала своїм круасаном і уважно слухала ругару, жалкуючи, що той не може їй розповісти детальніше про таємничого лікаря. «Фестиваль починається сьогодні о 6 вечора». Раптом сказала вона, відправляючи до рота, останні крихти випічки. «Так, Меріголд Макчур та тріо водяничів його відкриватимуть. Я забронював нам місця в одній із веж Единбурзького замку». «Зачекай, але ж сцена розташована у долині перед замком. Тому ми йдемо на екскурсію до замку». Змовницький підморгнув її ругару. Дівчина похапцем допила своє капучино. «Як ти почуваєшся?» – несподівано запитав Вовкулака. «Добре, надиво добре. Я навіть забула про ті ліки, які мені Соломія дала. Окрім підвищеного апетиту і білих плям на шкірі, жодних змін. Я почуваюся наче сильнішою», – невпевнено додала вона, запитально поглянувши на ругару. Той схвально кивнув головою. Либерті на мить здалося, що він щось від неї приховував, але вона швидко облишила цю думку, знаючи, що дай вона шанс недовірі, як та водночас чорною хмарою накриє її розум і зруйнує будь-які залишки спокою. Дівчина розрахувалася за каву та круасан, залишивши готель, вони вирушили до Единбурзького замку. Вулиці древнього міста вирували бадьорою енергією кольорового галасливого натовпу музичних фанатів із усіх куточків мітологічних світів. Кожна вулиця була прикрашена гірляндами із живих квітів, світловими інсталяціями, музичними фонтанами струмені яких били в такт голосним звукам бравурних маршів, виконаним на високогірних волинках. На одній із площ зібрався натовп, який тягнув на шворках велетенське повітряне лохнеське чудовисько. «А вони взагалі існують?» – спитала Либертіво вовкулаку, намагаючись краще роздивитися на дувне страховидло із Лохнесу. «Думаю, існують». «То чому ніхто їх ніколи не бачив?» «Тому що вони...» – Ругару намагався знайти логічне пояснення – «Інтроверти!» Либерті розсміялася. «Деяких істот важко відрізнити від людей», – зауважила дівчина. «Тому що наші світи, реальний та вигаданий, переплітаються», – відповів Ругару. Казкові істоти навчилися мімікувати під людей, щоб останні не засмучувалися, що реальність не відповідає їхній уяві. Саркастично відповів Ругару. «Безумовно, що людям не хотілося б зранку, дорогою на роботу, зустріти якесь триголове чудовисько чи перевертня?» «Погоджуюся». Усміхнувся Вовкулака, подумавши, що зустріти голодного перевертня вранці – то є дуже погана прикмета, набагато гірша, ніж невинні чорні коти. Бадьорою ходою вони наблизилися до славетного Единбургського замку. Навпроти палацу у спеціально відведеному місці було зведено сучасну сцену, оснащену десятками новітніх прожекторів, динаміків, мікрофонів та гучномовців, щоб спраглі до музики відвідувачі заходу могли насолоджуватися грандіозним міжвидовим музичним дійством і милуватися вражаючою величністю стін історичної архітектурної споруди. Отримавши карту території замку на вході, Либерті спитала продавчиню квітів, чи немає екскурсії мовою землі предків. Та відповіла ствердно і допомогла з налаштуваннями аудіоекскурсії. «На жаль, фестиваль вплине на наші робочі години. Ми сьогодні зачинятимемося на дві години раніше», урочисто повідомила жінка. Увічливий ругару запевнив її, що вони мають достатньо часу подивитися на те, що їх цікавить. Із висоти замку відкривалися неймовірні краєвиди на старе місто. Ругару виявляв цікавість до історії замку. Натомість Либерті, заколисана звуками рідної мови у навушниках, ловила витрішки, пильно розглядаючи чисельних барвистих відвідувачів і намагаючись вгадати, хто з них людина – а хто казкова істота у машкарі людської подоби? Вовкулака та Либерті зайшли до музею на території замку. Вони неквапливо пройшлися поміж експонатів, які оспівували військову славу шотландських горян. Містер Ругару справляв враження поціновувача, який надзвичайно уважний до кожної деталі. Він наближався до старовинних предметів зі справжньою обережністю – Ніби торкаючись минулого через простір і час Хоча насправді уважний вовкулака шукав місця Де можна було непомітно сховатися І почекати, поки музей зачиниться Він вже побачив сходи, що вели назовні музею Зрозумівши, що двері можна відчинити тільки зсередини Тому їм залишилося тільки дочекатися початку фестивалю переховуючись у закапелках музею. Пара наблизилася до дисплею відомої картини Роберта Гіпса. Тонка червона лінія, яка розповідала історію перемоги нечисленних горян над злиденною навалою під час Кримської війни 1853-1856 років. Ось тут. Прошепотів їй навуховив кулака і показав рукою на нішу, яку він запримітив за картиною, закриту масивними темними шторами. «Дочекаємося, поки у залі стане менше відвідувачів. Я відволічу охоронця, а ти тим часом непомітно зайди за картину і сховайся за шторами». Либерті схвально кивнула головою. Ругару наблизився до працівника музею і з захопленням почав розповідати йому про якийсь експонат. Як тільки залу покинула остання відвідувачка, Либерті, зіщулившись, в юному опинилася за картиною і, безшумно відхиливши важку портьєру, заховалася у кутку ніші, закривши за собою щільну штору. Принишкла. Вона почала навіть дрімати у темряві затишного укриття. Пс! Почула либерті і розплющила очі. Ругару втузився у іншому куті під стіною, намагаючись зручніше вмоститися на підлозі. Ото вже причепа, буркотів вовкулака. Хто? Не зрозуміла спросоння дівчина. Таж той охоронець. Довелося використати трохи магії, щоб заплутати сліди. Перевертень нарешті знайшов зручне положення для свого тіла, витягнувши довгі ноги у стильних лакованих туфлях. А як же магічні відслідковувачі, вони ж усюди? сполохано спитала Галя. Та то базова версія. мугикнув ругару, позіхнувши. Маріла вона таких тестувала свою вправність. «Не хвилюйся, вони стару комплексну магію не вловлюють!» «А що ти з ним зробив?» У голосі Либерті прозвучала погано прихована підозра. «Що?» – вишкірився Ругару. «Та ні, він уже про нас забув і поспішає додому, назустріч своїм потаємним бажанням». «А які в нього потаємні бажання?» «Випити пляшечку холодного шотландського Елю» і дочитати книгу про історію створення Тартану». Ліниво відповів вовкулака. Либерті на секунду замислилася. «А в тебе ще залишилося трохи магії?» – ніякого спитала вона. Ругару дістав темно-зелений каламарчик із кишені піджака і, відкрутивши корок, зазирнув усередину. «Ще трохи є». «Я б хотіла...» Невпевнено почала дівчина. Ругару підніс до неї каламарчик. Либерті інстинктивно витягнула руку і, не доказавши в голос своє потаємне бажання, побачила, як на долоні з'явилася невелика скипка житнього хліба із прозорим шматочком сала. «Чудо!» – захоплено сказала здивована дівчина і вже зібралася вкусити канапку але з вічливості запропонувала поділитися із Вовкулакою. Той люб'язно відмовився і, потрусивши порожній каламарчик, дістав пашку картопляних чипсів із кишені. «Перекусили, а тепер відпочинемо. Вечір буде насиченим подіями», – запропонував Вовкулака, заплющуючи очі. Либерті повільно смакувала останній шматочок хліба з салом, тепло згадуючи Соломію та їхній бенкет у кафе Галушка. Ругару вже тихо сопів, і вона також притулилася головою до стіни, стуливши по віки. From Mariupol to Vic your clean street